Les notícies... arranquem el 2022 fent canvis en els col·laboradors del programa. La Clara ens ha deixat per fer un programa de tirar les cartes i el tarot i aquestes coses a les matinades dels 40 principals. Per tant, hem ressuscitat el Joan, el, el Joan de dalt, el que viu aquí sobre. El tenim guardat aquí al trastero. L'invocació complicada. L'hem ressuscitat i, i aquí el tenim amb nosaltres. Digues bona tarda, Juanito. Bona Ad tarda. haz tu, jo. Ahora sí, arrancamos las noticias. Un conductor ebrio que bailaba la conga en el asiento destroza marcha atrás cuatro coches aparcados en una calle de Coslada. En el asiento, ¿qué asiento? ¿Cómo asiento? Home, si era conductor... Si era el conductor, espero que estigués al... Clar. Esperes, és que hi molt titular, bueno, no clar, podem si... m'assegurar, eh? Home, si es va estrellar... Potser tenia algun dispositiu allà t'hi eh? De moment ben diu que... que estava ballant la conga i que es va estrellar amb quatre cotxes, tirant marxa enrere. Bé, bé, bé. I conduïa mentre es ballava la conga. Bueno, ha de ser difícil ballar la conga. Sí, així és el... I conduir alhora. No perquè la conga, perquè, perquè no sigui ridícula, mola que siguis més d'un, no? Si sí, no és com per la que es va tu, casar tu amb ella cotxe... mateixa. Quan balles una exacte. conga tu sol al cotxe. No, no. ja no? I ojo, que els policies que el van pillar, com sabien que estava allà en una conga que estaven allà mentre es ballava i el van deixar tirar enrere? Bueno, aviam, aviam què ens diuen. Perquè de moment tenim un boig. Un un senyor equatoriano de 64 anys va ser detingut el dilluns passat per la nit a, a Coslada. És molt important eh, dir Espera. que era equatorial. Home, jo ho trobo important. per la, per la conga. Si, si fos perquè, un flamenco... Passa pues... palavra. A lo millor lo de la conga és algo cultural, i allà si quan et tajes eh, pues s'ha de fer una conga. Condueixen fent la conga. Bueno, doncs triplicava la tassa d'alcohol. El senyor Catorià de 64 anys i va destrossar quatre cotxes, tirant marxa enrere, mentre ballava en al seu asiento la conga que estava escoltant el vehicle, segons fons policials. Ojo, ojo, eh? Clar, segons fons policials, és que l'esteu veient ballar la conga dins el cotxe. pareu abans, tio, no, claro. de que es tregui els quatre... Doncs el conductor va arribar a una tassa d'alcohol de 0,88 mg per litre, per aire aspirat que el límit legal és 0,25, com bé sabem tots. I, i s'enfronta un delicte contra la seguretat vial. Només? Home, i, i jo el delicte de danys... no sé per què no ha, no, De danys morals. De danys als cotxes, als quatre que t'has carregat. Però hi, ha, hi haurà atenuants, no? Estava ballant. Mm. <ríe> Señor juez, estava bailando. Sí, sí. Clar, foot eh? Et poses com allà... Que ah. no se puede bailar está prohibido el baile i Clar, et poses a ballar enmig del judici el però... tio intentava trencar amb aquesta cultura d'autopista en la que tothom <laughs> està allà quietet conduint no? doncs els fets van passar a dos quarts d'onze de la nit a la calle de bella Escusa Uh! <ríe> Això no és broma, de la canyada de Coslada. Vella excusa. Vella excusa es diu. O Escusa sea, vieja o excusa bonita? Be bella amb ve alta, de oh, bonita. Que oh, no. tio, que poètic. La vida per quins camins ens porta. Y eh? <ríe> es que claro, y está bailando conga. Clar, jo crec que en aquest carrer, si t'enganxen, li has de dir... Eh, el perro se ha comido mi carnet de conducir, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Como excusas macas, clásicas o, o muy innovadoras, como... Estaba bailando conga. conga. Ha metido alcohol en la bebida. Así. Señora gente, te lo, se lo juro que solo he tomado drogas. como que 0,80? don <risa> <risa> Entonces... Van ocórrer aquesta hora a la Calle Vellascusa, a Coslada, i varis veïns uns quants veïns van avisar a la policia municipal a l'observar com un individu destrossava diversos cotxes aparcats al carrer mentre tirava marxa enrere. O sigui que el van veure els veïns pel balcó. I, I van o, ser ells o, els o, que van dir estava o, ballant una conga. Pel balcó o pel carrer, perquè són dos quarts d'onze de la nit. que, vull dir que... La Hola. vista aèria devia ser guapa, eh? de veure una <ríe> persona allà... Uh, allà Deia ser el preciós. Si no hi tens el cotxe allà, sí. <ríe> Doncs quan els agents van arribar a, a, al lloc dels fets van comprovar que hi havia uns quants cotxes que estan destrossats i també van verificar que el conductor havia entrat a un carrer sense sortida i que el donar marxa enrere a tota velocitat havia fet pues, rebentar tots els cotxes i el seu estava destrossat. clar. Si t'han de carregar quatre amb el teu de sol, no s'ha de ser molt puta per saber que el teu cotxe... No es fer, de ficar que sense sortida, home, que costa molt. De... Sempre puguis sortir, sempre que havia sortint... Amb en una un plaça cost... molt grossa. Clar, per girar bé. Però... Però que pugui. Jo, jo m'imagino un tío. borratxo, fiquant-se en un carrer, descobrint que no té sortida i de cop... Vinga, va. És, va, el va de... De... De És el moment de, de fer una conga. És que potser ballava la conga amb el cotxe. No ell, sinó... Sí, exact. És clar, cotxes. Clar. Pum! Pum! Pum! És, bo, és veritat. Igual. I, i preguntant-se, per què els altres conductors dels altres cotxes no s'animen amb mi amb mi? A fer una conga de cotxes. Sí. Els clar. cotxes aparcats que no tenen conductes. Clar, clar, era, era el teu tiet borratxo en una boda, sí, sí. sí, sí era el senyor, que... era, era aquest senyor, però amb un cotxe. Per què ballo sol? Clar. <ríe> doncs la policia local el va veure, que rebentava tot això, i, i el senyor, el conductor, que es diu punt S.M. Equatorià de 64 anys, que ho torna a dir. Sadomaso. És possible. Uh, doncs, ens torna a dir que és equatorià i que té 64 anys i presentava símptomes evidents d'embriaguez. Bueno, si, si va marcar 0,88, com no tingués ara, ara, ara, símptomes, ja... Amb, amb aquests que hi ha ja avui en sí, però això, antes era res, això era... Bueno, antes ja et multaven, eh, 0,88. Depèn, depèn, Era el 0,80, el sí. legal, tio. M'havia hagut l'Uga, ah, el... Bueno, llavors, t'ho feien a cara aucreu. Si, si no arribaves als 90 era, bueno, va, a cara aucreu, ja què surt, no? Bueno, és que aquest, el control d'alcoholèmia de l'època de la dictadura, l'hagués passat, eh? Home, clar, et... de... clar, si encara podia ballar la conga... Camini per una línia clar. recta, toquis el nas amb el dit, jo te vaig llarona con gaito. Al control del colènia d'aquella època era que et tiraven una pilota i si no la agafaves, naves borratxo i si la amb l'esquerra et cardaven un tiro. <ríe> doncs eh, els agents es van donar compte de que va albussejava i no no s'aguantava de peus quan el van treure del cotxe. I cami quan quan estava caient els i va dir: "No se dio cuenta de lo que había hecho." Porque iba con la música bailando la conga en el coche mientras conducía. Rollo, agente, Bellas es Cusa. que pusieron no, no, no, una Bellas conga Cusa. en la radio. ¿Qué quiere te... que haga? Bellascusa, sí, sí. Tras tripicar la etapa de alcoholemia, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para instruir el correspondiente atestado que incluye los daños ocasionados de varios vehículos aparcados en la calle de bella Bellascusa. Y... El conductor sota els efectes de l'alcohol eh, que, que es consideren aquest delicte, és necessari que superi una tassa de 0,60? Un segon. 060. Ah, perquè, la... perquè la conducció sota els efectes de l'alcohol es consideri delicte, és necessari que se supere una tassa de 0,6 mg per litre espinat. llavors aquest senyor, al marcar 088, la màquina li va dir prou, prou, prou tope mecànic em comença a pujar ja doni'm un respiro perquè, hòstia, 64 anys amb un carrer contra sense direcció, tirant marxa enrere rebentant quatre cotxes, ballant una conga a la calle Bellascussa jo li donaria un premi quin país sí, sí Abandona un camió amb flames a l'AP7 i el troben begut i estirat al voral a 20 metres. Heroi. Avui especial, especial borratxos. Avui. I, i a noi, borratxos Espe... a la carretera. El de la vella especial excusa era l'aperitiu. <ríe> Ojo, eh, tio. El conductor... vi, un segon, a 20, metres, eh? a, 20 a 20 metres No va aguantar més i es va caure rodó Ojo, la pitjor fuga de la història també, rodó, eh? Trobo que va arribar lluny, si molt. lluny eh? Ara aquí a la següent quan continua ja entendreu un, què? Amb un camió anava El conductor multiplicava per 7 la taxa d'alcoholèmia eh. Hòstia, per 7? Que és 0,25 per 7? Uh, 1,75 però, però per els profe per professionals és 0,15, crec. Ah, Llavors seria Una mica més que el de la conga 30, 75. 75. No, 75. 75. No, 75. No, ja seria per 5, per 7 seria No. Sí, per 6 Seria 1,05. 0,15 per 7. Ajuda, 095, eh? 3... perdó. No, 095. 35. 105. No, 5 x 5 25. Això això ai, no. no. no, no. Un segon, això no ho <laughs> no podem, no podem fer. 70 per par i 70 <laughs> 5. per 5. Això, això, això, això, no, això, no, això no ho podem fer, això no ho podem fer. No. Perquè 70, perquè, 70 més 25, que parlant. 70 35, 7 x 5 35. podem fer. 7 per 5 35. <laughs> 7 per 5, 35. Ja, però ja hem caigut tots. Eh? Ja, ja, però... Vale. És que ens tirarem 3 hores sí. amb això. Eh? Vale. El passava? 1 ja. en 5. Jo ja ho tallarem, vale. <ríe> quan, quan deixeu de riure, clar. I ha estat denunciat per dos delictes contra la, la seguretat viària. Un camió en flames al voral de la P7 a Sant Gregori, el Gironès, això és el que s'han trobat els Mossos quan han arribat al punt indicat en una trucada d'alerta. Un testimoni va avisar pels vols de les 11 de la nit d'aquest dimarts que un transportista conduïa fent zigzagues. Eh, Potser que... sí que ballava a la conga també. Eh? Ah, clar, també era... Diu si és equatoriano. <laughs> important, dada important. No ho sé, ara mirarem. Més endavant, un altre conductor va avisar que havia vist que sortien guspires de les rodes d'un vehicle. Ah, és veritat que s'havien incendiat també. Quan els agents hi van arribar, van trobar el vehicle en flames. Transportava sabó i roba. Hòstia, doncs és, és mala combinació, eh? Home, no és bona idea. Ei, crema, està bastant bé. Sí, tio. Era una, és com portar bombes, no? Sí, sí, sí. Comando Dickson. <laughs> els bombers van apagar el foc i van veure que dins del vehicle no hi havia ningú. Finalment, pues amb molt temps que va tenir per poder-se escapar, oh. Oh, però devia estar allà amb un cometí. I no el van veure, 20 metres. Estava a 20 metres. Estava bolcat allà a la coneta, com com un republicà. Aquí, aquí no em trobaran. Sí, sí. Finalment van localitzar el camioner a uns 20 metres, en un turó estirat darrere... Ah, bueno, va sortir almenys de l'AP7, es van dinsant els matolls. Ah, en, en un turó, eh? Estirat darrere uns matolls. <fixi> <fixi> Fins que ja no va poder més, va quedar allà. Hòstia, segur que... Devia caure 60 vegades i, i, els, i com se li van fer 20 quilòmetres. I, i els 20 metres devia dir vol que que ja estic prou lluny, aquí ja no m'enganxen. I mentre estava, li arribava l'aigua de les mangueres al fill <fixi> i quan els agents s'hi van acostar, van veure que clarament anava begut. <laughs> la prova d'alcolemia multiplicava per 7 la taxa permesa. Per això, l'home ha denunciat per, per l'home ha estat denunciat per dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l'alcohol i provocar un greu risc de circulació per la resta d'usuaris perquè, perquè dintent de fuga és impossible acusar-lo no? i el de deixar un camió abandonat amb flames al mig de, al mig de la puta bueno, carretera quedaria, de deixar, en, això no és un delicte, que no és delicte. quedaria no englobat amb no, no del greu risc de circulació per la resta d'usuaris es pot, fer, es pot fer, es pot fer. Es sí, pot fer, si val, eh? Sí, sí, sí. Es no, està no, està bé saber es És legal, ser. és com, saps, no està legalitzat. No? Clar, ni, <laughs> ningú se li acudirà. Són coses que fins que no passen no, no se sap si és legal o no, no? Són aquells vuts legals Ningú se li acudirà cremar crema un camión, marxar a dormir a 20 metres... Qui farà això? Lliure. Ningú, no cal que fem lliure aquell, sobre això. Aquell del barco que es va enfonsar ara que de 10 anys, m'ha acabat per això, també va sortir del barco i va quedar al cap, oi, el capítol <ríe> Hòstia, aquest. Escatino? Sí, tío, el el Cachino, el el no es sí, sí va ser el primer de baixar sí, sí. del vaixell. Herois dels sí. nostres temps. Com, la, com like. les rates, tu. va, dir, sí, va veure marxar, va jo me'n vaig amb Bueno, almenys aquest no transportava passatgers. A no sé que fossin ah. il·legals allà, bueno, oh, sí. és igual, continuem la notícia. Sabur. Sabur. Està pendent de passar disposició judicial. Oh. Ah, bueno. Ja estan esperant estan que se li passi la borratxera. Estan esperant <ríe> que, bueno... Si sí, sí. se li està passant la taja ja, <ríe> encara, tio. Vella excusa, oh. vella excusa. Bueno, jo, jo crec que al, al final són gent que ens, que ens mostra un camí i és que por, por mai se't crema el camión, migdiada i demà serà un altre dia l'extintor aquell que porten tots els camions no cal utilitzar-lo, el deixes allà que es cremi el camión se'l sí, sí, que... se devia haver begut ja. sí, sí, sí. van buidar l'extintor i hi havia ampolles, ampolles de ron, ampolles de vodka ampolles de whisky, està tot allà barrejat bueno, xupava de la mangareta mentre es conduïa home, aviam està feo però, però jo crec que ha fet la notícia per nosaltres. Aquest senyor ens escolta. Mm. I ha dit, dona'ls-hi material molt, als nanos, home. Molt admiradors, Que no, que no hi ha quim de buscar gaire. Benvinguts i benvingudes al reportatge. Avui estic molt contenta. Acabo, acabo de desconfinar-me després d'una setmana tancada a la meva cova. És, <laughs> és un dia de celebració. I com no, doncs el reportatge anirà de... Eh, coses divertides d'estar confinada, perquè és que si no... Ja, això és terapèutic, això és terapèutic, perquè si no ens tirem tots pel balcó. Vale, doncs coses divertides que m'han passat durant aquest confinament. La primera és l'experiència gastronòmica, perquè clar, quan dones positiu, això és la cagada que fem molts i moltes, ens fem el test d'antígens, ens esperem que donarem negatiu, però donem positiu, llavors ja comença el conte enrere ja no pot sortir de casa. Llavors és com una espècie de reality show, una barreja entre el, allò de, com es diu aquella illa, els de, els, els de Supervivientes i d'un Masterchef, una barreja de, tens set dies... Vull tres persones heu de sobreviure amb el menjar que teniu a la nevera. El primer. Espavilen, no? Clar, clar. Els primers dies encara és prou resultant, però al final les coses, el que ah. surt d'allà ja comença a ser una mica clar. perillós. Si ens gastes les coses que tens atreçades. Clar, però això nosaltres, que, tenim, que, que som tu i jo sols, però en aquella casa són molts, que al final acaben, el, el quart dia estan xupant el mo de darrere a la nevera. Sí, que no sí, ha... sí no, la canalla menjo molt. Sí, sí. <laughs> No, no, i vave a moments en què vaig desitjar ve per tot l'facte i el Clar, A lo millors grans es mireven la petita en plan de lo millor d'aquí si la perim al forn, em traiem un parell de cuixes, no? No. No. no? fins a aquest punt no veem, fins a vivent no hi vem arribar, però bueno. I també, bueno, pues també he pensat que una idea comercial podria ser, amb, amb aquests ricatxos que els agraden les coses rares, fotre un restaurant tipus Quarantena Experience, amb tots aquests plats raros que, que hem hagut d'improvisar a la penya, que, que ens hem trobat amb els el restos del, del rebos... Eh? Clar, eh? Quarantena Experience, jo, jo ho proposo és d'un Sí, sí. Cenes euros al menú i allà tots fent cua. Encar, encara, com es carnes o les aigrades. Tots aquests que estaven fent cua aquí a la carretera, <ríe> <ríe> a camí encara, de la Sardanya. Garisón. Se... Sí, sí. Exacte, no? estava parlant en passat. <ríe> els que estan fent cua segur que pagaria. Bueno, una altra història que m'he trobat, doncs escenes entrañables quan estàs perquè has estat teletraballant, al trobar-me bé doncs he estat teletraballant. Lo típico, estàs en una reunió de 20 persones i just quan et toca intervenint a tu, qui obre la porta i ve corrent cridant la teva filla de 3 anys per ensenyar-te lo que ha fet amb la plastilina i totes les, les altres 19 persones allà amb la cara aquella... De, bueno, coses, coses del directe. Sí, sí. Entranyable, entranyable. Buscant la validació, no? Sí, sí. sí no, de fet, és que la eh, meva filla... Eh, mira què he fet, i, eh, eh, estic intentant quadrar aquí amb aquesta gent. Tal. Sí, i jo a teletreballar em tanco a una habitació, eh? Vull dir, no, no estic allà, diguéssim, a primera vista, però ella sap que estic allà durant tot el matí no diu res, però un... té com un 6è, sentit com un radar... Es poses de que... un croma darrere o no? De... Un, què? un croma d'aquests, en un una biblioteca, està molt de moda no, no No, jo no fico res, es veu, el, es veu el, el, el que hi ha, Vull dir, és igual, es veu la paret amb el que hi ha i ja està. Nah, és no, que no, no estàs al dia. Ja <laughs> ho un quadre dels gegants. No, no, no, no. És... no Ho faig a l'escriptori de de, de l'Oriol i llavors allà darrera poso pues, el prestatge amb les coses que té, ell, un pòster d'un tigre o dirò que, lo ah, que ja, de llàncies. Sí, sí. Brad, Pit, de, de Brad Pitt. De què? Un, un Brad Pitt. tots hem tingut un Brad Pitt. Jo el havia tingut, eh, ho confesso, un pòster de la Superpop. Ostia, la Superpop, eh, tio. Superpop. Ja no hi quin, quin, Però... quin moment de la nostra història a la Superpop. Sí, ja tenia un poster de la Madonna de la Superpop. No, no sé si vull parlar-ne. La, sí, sí. bueno, pues la, la meva filla té un sisè sentit per saber quan estic connectada. Perquè quan estic allà tranquil·lament, allà picant informes i això, la tia no em ve veure per res, no té mare. Però quan sent que estic xerrant, a aquesta tia li agrada la càmera. I li, li agrada xupar càmera. Llavors, cada reunió que, que faig, la tia ha d'apareixer allà i, i clar, tothom dient-li coses maques, pues doncs ja... provat no, de gravar-ho eh? xin plan pelícola allò, però m'ha prec trieu, vull dir, això. Hòstia, és... sí, sí. Passes, Potser eh? encara em jubilarà. Sí. Niña, has Macbeth, has Macbeth, niña. Sí, salta, salta. Quizà, quizà. Un altre avantatge d'estar de, confinada, doncs és que pots anar tot el dia en pijama. Sí, és, de fet és l'avantatge no? Sí. La no cal que et vesteixis jo, jo he fet juntes amb el pijama de l'esnuoppi com que només es veu fins aquí fins aquí sota bueno, ara no em veieu clar és la ràdio jo que ser tres centímetres per sota del coll es veu clar. una mica i una com una cosa grisa i dius porta un jersei aquesta noia tant clar, clar, en tothom diu, està a casa seva van pijama <laughs> però no no no es veu eh? Vull dir, no, el tros tallar, de coll eh? que es veu no, no es detecta i dic, detectadic pues, perquè <ríe> sí, és forçar-me Cas amb pis. És l'únic bo que vull aprofitar. <ríe> llavors també donc clar tens més temps lliure perquè on no pots sortir de casa Llavors doncs, pots fer coses que normalment no tens temps. liar la per Twitter. Pensar. liar la per Twitter <ríe> <ríe> pensar. Ma, mai, mai és bo. Ma, veus que totes les coses que anem dient no, no són bones. Si les fas molt si les fas molt o sigui, si ho practiques molt uh, no, no penso del Twitter si ho fas molt, si, si penses, i si ho fas molt, tindràs problemes. I si penses, en general, si penses, també tindràs problemes. llavors. Alguns problemes he tingut, eh? bueno, em vaig espantar, dir, quan vaig veure que uns fatxes em, em retuitaven, em vaig acollonir. Em vaig acollonir. Que també tenien Covid. M'he de, de, de quitar de tot això. Sí. <laughs> llavors, me, més cosetes. Ah sí, clar, zero contacte amb l'exterior, excepte aquell missatger que et porta el paquet de, de comerç de proximitat que et toca el timbre i llavors pues, tu estàs avorrida i fas la interessant deixa'm-ho a l'ascensor que sóc positiva i el tio s'acollona ja no et demana ni el DNI deixa'm-ho a l'ascensor aquell senyor que s'ha parit 3 km en bicicleta i pensa que aquesta zorra no pot ni baixar les escales <ríe> home, el que em van portar si anava amb bicicleta, pobre noi sí, amb la rentadora no? lligada a l'esquena no, compro el detergent online perquè és més barat bueno, una casa. allà les tècniques de sí, la sí. família nombrosa vull dir, sí. espectaculars ningú ho jutjarà, oi? No, no. <ríe> ningú ho jutjarà. la veritat és que no, jo no sabria com fer-ho però bueno vale. llavors també doncs, tens temps per aquella típica sèrie Clar, jo no tinc massa temps lliure, ja ho sabeu, doncs miro un capítol de tant en tant, Clar, ara com que no podia quedar, no podia... doncs mira, va, i et pots fotre petites maratons d'aquella sèrie. Hauríem de... de procrastinar una mica més, eh? vull dir, no estava malament procrastinar. Mare de treballadora de tres fills, Abandonen un. <ríe> el que menys t'estimis. No, no puc triar. El que, men el que menys t'estimis. No no yeah, yeah. bueno, vaig tenir un temps per mirar-me la meva sèrie, que ara estic molt enganxada a una sèrie que es diu La reina del flow. Que és... sí, sí, sí. La reina del flow? Que sí, no, reggaetonera oh. Els protagonistes són, són cantants de reggaeton I usaltres us en recordeu d'una sèrie que Promet el... moltíssim Us en recordeu d'una sèrie que es deia Oliver i Benji que, que... Hòstia, si me'n recordo <laughs> Campeones es deia Descarrés la sèrie eh? Espera, espera, però sí, sí que tenen punts Després en comú Després vam fer la pel·lícula i no, la de Campeones ja no era tan com la sèrie <laughs> Tenen punts en comú perquè a, a la sèrie Campeones, un partit de futbol durava 3 o 4 capítols Doncs aquí un concert de reggaeton també dura 3 o 4 capítols <laughs> Viewers entre bastidors bueno... passa de tot, eh? O sigui, entre bastidors passa absolutament de tot, però clar, o sigui, vaig veure començar i acabar un concert de la sèrie un mateix dia. Això és, això és algo, és, és una no fita tot per mi. Hòstia, son, tot I a més a que... més és divertit perquè però quina mena de, de... És divertit perquè és una sèrie colombiana i és clar. Fan <laughs> Roberto. Espera, espera, és com a lei de mirar subtitulada perquè si no no entenc. <laughs> moltes coses. I de fet, per, per, per provar-la enllatí o subtitular de l'espanyol.. No? Sí, sí. I a vegades fins i tot llegint, o si sigui, és un altre nivell fins i tot llegint, tampoc acabo d'entendre ben bé el que m'estan dient. Es. Aquí, aquí tinc una escena, un, un petit diàleg perquè vegau una, una mostra. Eh? Ho faig amb accent d'aquí. Diguesin. No, un marde, home. Fiqueta. Fiqueta només Sara, imita't. Imita'i, sí. Sí, en És que no podré acabar. Bueno, va. No us miro. Parse, però què li està pasando a la firma Cucho? És que normal, tampoc ho entendrem. Vale. Parse, però què li està passant a la firma Cucho? És que mencionando a la Mona Ah, que hi ha resposta, eh? Hi ha algú que diu, ep, això ho contesto jo en un moment. El Pixo diu, i ese tombo ni siquiera havia hablado de la vieja. Espereu. Diu... Ni les llàgrimes havia... que tinc als ulls m'impedeixen veure la pantalla <laughs> quan <l> estic llegint. Ah, <laughs> ah, <laughs> un moment, eh? Oh, que... La ràdio emociona molt. Un moment, és és un moment, audiència, oients però... i oientes, un moment. Jo no estoy entendint nada, jo tampoc, jo tampoc. Carantarantara. Com... Como, como así, pero ahora sí estamos es cagaos y con el agua lejos. Però de què estaven parlant? Bueno, són uns narcos, són uns lejos, narcos eh? els que ho estaven dient tot això. Jo, jo abans em feia... Però per què no parlen amb morse? O... Però llavors el llenguatge i els subtítols, bueno, per això s'entendrien millor. Hòstia, no sé tio. 60, tio, però et porta per la deriva, de 20 <ríe> 20 Estic fent un màster en latí, us ho juro. Hòstia, sí I el latí del barri, eh? no, les... no, no, ja, ja. Sí. no vale. sé si és del barri o, o de les cases altes, però lluny. El que Lluy. està clar és que no l'entenc. Bueno, i ja per acabar un altre avantatge és, sabeu, aquella habitació plena de trastos, que un any, que cada vegada que passes per allà te la mires i dius algun dia... Algun no dia un algun... any, diu. Algun... Bueno, més, és igual. Una vida. No m'exposis més. <ríe> dius, algun no, no, dia... si tu has posat la data Alg... d'un any és perquè, és perquè és un any. Sí. Dades, dades fidedignes. Algun dia l'endreçaré, algun dia això serà diferent, doncs clar, dius, ara és el moment, a uh, aquella habitació tenques la porta i quan s'acaba la quarantena continua igual. A mi bueno, amb, a mi uh, eh? clar, si t'has xupat tota la puta sèrie de la reina del flow i has intentat entendre el que diuen, dubto que t'haigui donat temps per, per, per fer-te de dinar algun dia o per, per, per, per mirar una altra cosa. Perquè... Que sí, que he fet aquell Masterchef que t'he dit. Ah, bueno, sí, clar uh, Cuinar, cuinar reina cop, del flow i i Twitter, mi, i, i mirar Twitter Twitter i, i, mi, i teletreball I mirar-te a l'habitació dels mals endreços com dient Demà, demà Demà, demà, demà. demà és demà el dia no en el que m'hi poso sí, sí, Perquè com que estic a casa i no he de fer res Demà ho tot Però és que clar, si la reina del flow es queda a mig concert Fuà. Tu et quedaries a mig concert de la reina del flow? Jo mai no ho contestis. No, no. No, no. A més a més, com a Oliver i Benji, l'escenari deu fer forma de, de planeta. Això ho he pensat. Eh? Banda. També sortien uns bessons allà que, que es fiquaven un sobre l'altre i saltava la catapulta infernal. Feien, saps? I xutava des de dalt, no, recordes, no? Hòstia, Que es deia Campeones i llavors van fer una pel·lícula que també es deia Campeones, d'aquí a Espanya. Però que ja no era com la sèrie. No, ja... els, bessons, els Bessons no hi són, però el Mark Lender sí, perquè hi ha, hi ha, el, típic, hi ha el típic cantant que és el Dolent. Ah era el, el dolent i, i guapo. El del Muppet. El hi havia el cap pelat, el criolín, un rotllo Criolín, no? sí. l'equip era... Sí, sí mig, mig tontaina. New Team. Què dels 90 que ens ha quedat això, eh? Bé. Us sí. va quedar molt maco. Ha... <ríe> Megaboomers. Po, po, po, po. Joan Foli ah, bo, venga, va. Eh, Diu que Comissions Obreres ofereix descomptes en cirurgia estètica i implants capilars als seus afiliats Ué clar, perquè són, deuen tindre tots ja 70 anys pues Hauries de veure la foto que hi ha aquí acollonant, eh? Diu que el sindicat brinda la possibilitat d'obtenir els serveis més barats a través d'una clínica privada. Que... Això la pública de és moment que... encara no ho fan. És que és molt greu. Eh? No, però... però aviam. Però quin reglament és aquest? Oh, aquí, ja, però... està, aquí està. Aquí... I a part de quin reglament és aquest? a què collons has de dir que comissions obreres ara? Ivan, Ivan, tothom sap que és imprescindible, quan vas en una manifestació, Amb una vaga, tothom, és tothom sap que és imprescindible Home. tenir una bona tofa pels cops de porra, i si t'escapes corrent dels malos, tenir uns bons airbags, per, perquè clar, te la cardes, però jo no sé com ho feu els tios, sense airbags. Clar, clar, clar, clar, és, un dir... problema, és un problema, és un problema. M'ho ah, pensaré, m'ho sí, pensaré. Anem amb la pelvis atalentada quan correm. Sí, saps? sí. No, mateu, però però però aviam, sou un sindicat, cabrons. No, hi cabrons. <ríe> aquí hi ha molta gent que s'enqueixa, perquè per exemple, l'article segueix. El sindicalisme de classe ha oh, evolucionat. sindicalisme de classe. Exacte, ha evolucionat i s'intenta adaptar als nou temps, fins i tot des enrere alguns principis. Estaquem parlant de comissions sí, sí. Diu els militants d'alguns sindicats, pensen que si sí, cau a... Que a, a, en aquesta, aquesta falta de no. uh, com era això? que deixen enrere alguns principis. Els militants d'alguns sindicats pensen que si cauen massa i la, i a les xarxes han expressat queixes per la publicitat que els envien. O sigui, que sobra, comissions obreres va, inventar, va, va enviant publicitat spam. Sí. A, to a tothom, a tots els afiliats. Tiquets descompte a més a mes. Claro. estàs molt calvo, Manuel. Ponte algo de pelo ahí, hombre. Por... Pero yo venía aquí por lo de lo del paro, que a ver sí. si me lo firman, porque me quieren echar de curro. Lo del pelo, Manuel, hombre, que vas a estar en el paro y calvo. Y porque te... lo del paro no te lo vamos a arreglar. Con lo menos vete al paro con pelo, hombre, Manuel. Al paro con pelo y a disfrutar de la vida, coño. Llevar con los zapatos también, cuando salgas, descuento también. El que lo queremos todo, lo que queremos pelo y trabajar. Ah, Eso, no. claro. Es que lo más fort es que a... Uh... En l'àmbit estatal, qui lidera comissions obreres és un tio que es diu Unai Sordo Calvo. Sordo i calvo, eh? Sí. O sigui, sea, que el pròxim serà sonotonis per tothom. Clar, en una tarifa gaes, eh? Descompte. Per deixar-te més sordo, per no haver d'escoltar les tonteries que diu aquesta gent. Clar, si jo tio, pagaria per això. Si un tio que es diu Calvo t'ofereix descomptes amb, amb, amb implants tancades. capilars... I que, no, no. I que deu ser Calvo, no? Deu tindre, sí, no, bueno, clar, deu tindre 90 anys tocant la mort perquè aquesta gent no es retira mai. No? Oh, no, sí, no pensis, no. Aquest és nou, aquest el van posar no fa gaire, abans eh? hi havia l'altre. Aquell, aquell calvo gros. No? Sí. <ríe> Ara és un calvo sordo. No? El, el d'abans era un calvo gros, així, amb la barbeta blanca. Totxo es deia. Vaja totxo. Fer, ja, traït, cobren, el, al el sindicalisme de classe. Sí, vertical, aia, horitzontal. T'ha traït el subconscient. Cobren 5.000 euros al mes, però sindicalisme de classe. No es diu comissions. Sí. Sí. Pues, ja està. Sí, quan treguin l'Odobreres ens ho començarem a creure una mica tots. Què més hi ha? Ja. <ríe> no has acabat, tio. No l'has acabat? Sí, és que l'ho... De... L'ho ja, no. bo ja està dit. Ja no? us haig de dir, quin és el tant per cent de descompte que et donen a, i a quina clínica? Perquè hi noms i tant percents, eh? Però. No, la treula, però... o, es diuen av avancis. No, avancis. Avancis. No, avancis avancis capilares. Uno, dos, tres. Sí. Jackpot. You win. Deu ser això, et toca un implant de cabells o jo què sé, o paga més, més de quota? Et o... ah, Diu que per la vista cansada també. Ah, per la vista cansada també? Sí, sí. Bueno, això encara, mira. Sí. Claro. Sí, sí. Abans t'ofarien un, un seguro dental, t'ofarien descomptes pels xavals, per l'escola, eh, els sindicats de classe, eh, dic. I, i ara comissions obreres t'ofereix que et posis cabells. I un viatge marinador. I unes metes i... i a, a, a, però aviam, però... però. No pata, i arreglen el, arreglen el matrimoni sí, la ruleta de la suerte sí. sí, és com aquell del diario de Patricio però has venido aquí a arreglar el matrimoni i diu, sí, què necessites? que le pongan pechos a mi mujer però no, no venies a hablar d'esto de con ella, era otra cosa i diu, sí, però així lo arreglàvem, seguro pues, pues, aquest, aquest és el nivell d'aquest puto país i els sindicats ho han cregut i, en, i endavant, putà, sí, senyor, endavant. Sí, senyor, con el pelo i los pechos i... quin crac El bus urbà de Berga es desfrena al Passeig de la Pau i acaba xocant contra vehicles aparcats i una terrassa de bar. Bueno, bueno. Eh, notícia vella, però que s'havia de comentar. Sí, Perquè, sí. esclar. No, per vella agraïda. Sí, passen poques coses al poble i per una divertida que passa, eh, sí, sí. aquell cotxe està ballant-se cont contra la terrassa del bar, eh, tio? Sí, una gran imatge. Aquell autobús, perdó, aquell sí, sí, cotxe. No, autobús que xoca contra el cotxe i... Bueno, va passar per davant de tot, perquè és allà el Passeig de la Pau i vam bastim tot el que va passar. Sí, va canviar de carril. Home, sí, va canviar de carril, va pujar damunt de, de, de com es diu, la mitjana aquella, aquella... Molt artístic, va ser molt artístic. Sí, a més a més era una felicitació bones de Nadal. Festes. Bones festes. Sí, amb el cartell de bones festes i tot rebentat al voltant. Vull dir, molt descriptiu de com havia anat sí, l'any. Heu, heu vist mai un autobús de desfrenar-se? Arrenca a dos per hora. Però no el pares, eh? O sigui, sí que de, no, de la terrassa ja el, ja el veien, no? deien, mira'l, mira'l, prenent-se el cafè, no? com el vídeo aquell de Canàries. ¡Queda tiempo comer! Y limpia los platos y luego salimos. Eh? Home, d'aquí que arribi l'autobús, aquí ens acabem els xopos i les braves, nen. Posa una canya. Bueno, fins va? que va saltar la mitjana, eh? Perquè, clar, no, aquest està l'altre carril. I Ara ens ho mirarem fent el cafè, aquí. Fins que... Home, jo, jo paro. Jo dic de la terrassa. Posa'm una taula aquí a la sera, que m'estanen una estona fins que treguin el bus. No, no, que és un bus d'aquells que desaparca sols, saps? Sí, sí, és que ha fallat, ha fallat el sensor. No hi ha hagut ferits, però sí que, que s'han produït... Diversos... Rius amb el de no hi ha hagut ferits com, com, a, com a bo com a dolent, Niso? Perquè m'ha semblat un riure de... Hòstia, podria haver sigut més divertit. No, no, no, saps, saps que soc molt cabronet. Eh? No hi ha hagut ferits, però sí que s'han produït diversos danys en els cotxes que s'ha... En els cotxes que ha passat per damunt l'autobús s'han produït algun dany, no? Sí. No puc, no puc. Però per què serà? No? Quan et passa un autobús per damunt, doncs... Algú de dany. Una cosa o altra. Si no. Alguna fracturilla o alguna cosa. No hi ha hagut ferits, però sí que s'han produït diversos danys en els cotxes que algú s'ha trobat en el seu camí. Clar. Algú? El, el, el, bus. el bus, no T'imagines que fos com algú a part? Algú va aprofitar que... I va començar a trexar cotxes no? ah, ah, que era builo del caos Era builo del caos no, Com que se li havia passat la data de... Creu, Era builo del caos Un, un martellet de la bota sí. Estava bailando, clar. me estaba bailando eh? Clar, clar. Els agents del caos no saps mai quan se'ls espera. pot ser que un, una d'autobús, un dia de pluja aprofititat no elsevol de... moment. Sí, sí, sí. Uh, un dia de desfaces potar <ríe> magor. Sí. A més a més un bus tot, et deixa to lia i està distret la gent. I, I, Veus? i no està mai... l'ambient per què es defraïn autobusos, que pot ser el començament de la tercera és que en fiquem a la tercera amb un moment. <ríe> Matí d'expectació al passeig de la pau. A veure, saps, clar, la gent allà pendent. El bus urbà s'ha desfrenat per causes desconegudes mentre estava aparcat a la parada que hi ha a la baixada. Bueno, encara rai, que són desconegudes, perquè el xòfer devia ser casa ja. tot sabem per què s'ha desfrenat l'autobús. Però... No, ja normalment fan parada. Deia estar dues... fent uh, no sé, un cafè. Les dues primeres noquícies eh, na... d'avui donen pistes de per què s'ha desfrenat l'autobús. Home, eh? si has d'anar a parlar amb el teu jefe passant per la barra d'un bar... Clar, és tentador. Sí. Al final, aquest senyor de l'autobús, doncs mira, s'han escapat barat -ho. En desfrenar-se, el vehicle ha travessat el carrer fins que ha acabat xocant contra la terrassa del bar 9 Tabal. Bona propaganda, tu. Sí. Gent. Eh? Bar 9 Tabal, anem allà fer cafès que s'han de pagar una terrassa nova. Sí. sí. Tot sí perquè ara, ara no la poden ni fer servir. Sí, clar. Sí, clar, clar. De camí s'han dut un vehicle que estava aparcat a la part central del passeig. Oh! De la part mig, central del buset, fins a aquell que ja sí, que, que no. aquell ve del mig. <ríe> <ríe> Clar és que pesa, eh, un bus ambaixada. baixada. Que sí, no. No, no, para, l, para, càrtati davant. Podeu ni d'altres que, bueno, sí, sí. Jo diu. Uh, i ha i contra un altre vehicle aparcat just al costat. Jo és que m'estic imaginant el xòfer amb una canya a la porta del bar dient Mia mia! Deixa-lo, deixa-lo! Que va el buu, que va el buu! Que va, bu? va? Sí, va! Me voy a comissions, a ponerme pelo. Sí, me'n vaig a comissions, a veure si m'ho arreglen. Encara sort que havia la terrassa. Sí, bueno, sí, perquè si no es fot fins a dins el local. Clar, clar. Què hi ha avui per dinar? Clar, els de la terrassa el devien veure venir, però el de dins el local, sí, si entra fins a t... dintre... Els estaven <supen> el... de cara, perquè el que estava d'esquena... Escoltà. perquè van avisar perquè clar, al final pesa i tal però és un autobús, tampoc va recórrer si arriba a baixar tot el passeig de la Pau sí. Ui. bueno, entra de la gestoria Pujol i surt a la Font del Ros entra per dalt la gasolinera i surt per la Font del Ros l'autobús perquè clar, aquell aviam qui ho para jo Algo més? A més, de rebot, hi ha hagut llargues cues a tot el de carrer. De si sí, sí. no, no, és de rebot de l'autobús, de... Hi ha hagut llargues cues a tot el carrer Pere III, fins més enllà de la rasa dels Molins. Perquè... no és nou, eh, per això, ah, des de que hi ha les obres aquelles... Que... Aquests de la copa en tenen tallat aquí a la Ronda Moreta. Ah, li volen donar les cues a l'autobús, no? Ah, ja. a Entres a Berga però no saps mai quan sortiràs, eh? I això, això, res més que... I, i, i, i hi havia algú dins l'autobús, o no? Perquè no, aquest... no compto. Em sembla que no. no. no Hòstia, hauria sigut genial que fos aquell que, que baixa d'Andorra i Berga i llavors torna a tirar Home, endavant. si no convidat especial al programa. Si, si algú estava a l'autobús, que ens ho digui. Quina llàstima. Jo vaig veure un vídeo on sortia el, el conductor, que devia haver entrat, o sigui, que lluny no estava. Està, el bar, estava al Sí, havia entrat a la, Quan ja estava emputrat, devia anar a inspeccionar els anys o algo i es Clar, veia i, com Òstia, baixava. Òstia, la, la... Almenys hi ha de sortir a la foto de que estava al volant. <ríe> bueno, no sé, no sé. o sigui, el senyor mirant allà l'accident l'occident i dient, mare meva, la cistella de la d'aquesta i no maladona, la de marxar d'aquí per potes... Pobre home, tio. Al igual problema. estava dormint a la serentu de darrere i es va despertar amb Clar, com T'imagines que es desperta de cop i, i surt per la porta de darrere del bus psh, i baixa d'allà. Ui, què ha passat? Madre mía, però si l'he dit al Manolo que me lo vigilara. I, Manolo? Des de l'altra punta. Eh? Ojalà, tio, que ha estat així. I llavors sortia gent allò criticant i tot això dient, oh, que per què ja fa temps que havien de canviat canviar la ubicació de l'estació d'abusos, per bueno, un passeig de la Pau tota la vida hi han aparcat busos i cotxes." Bueno, i cada temps i, que i Berga, Berga fa pujada. Dir, fa autocar, un autocar, ha, pot, ha de poder estar aparcat sense des frenar. Al terraplè, ja fa temps que ho diuen, però sí. no poden agafar. L'altre dia vaig veure. Baron... Ha fet un parque, un de manerament. Baron... Sí. L'altre baron... si un autocar no és culpa de, de que Berga faci baixada, vull dir. Aquí no ja, la, la, veure, si un, no si és el culpa el tocar, de la CUP i ho sap tothom si un autocar es desfrena i baixa sol sí que és culpa de que fai baixada però no de que es desfreni jo no renyaria ningú jo començaria a culpar aquestes coses com, com els tornados o com els tsunamis no és culpa de ningú és la, la vida que s'obre a pas en aqu aquest cop no s'ha volgut cobrar vides però sí, qui sí. sap si demà és un camió pel, pel polígon i xoca contra el Líber i rebenta una màquina i saltem tots pels aires és un missatge de... Bueno. de és un missatge de Déu que això s'acaba. És Jesús que ens està dient, no, no ho ve, no, no ve. És Jesús que et mira no, no. des d'allà dalt i et diu, nen, pata, per no. aquest camí no ho <ríe> Si us seguiu cardant tot igual, jo segueixo desfrenant autobusos. Exacte. Genesis número 8. Quan els autobusos estan frenint, commenceu a resar el cel. Avui és el meu cumple i tinc ganes de aliar-la. Quan veieu que un autobús faigui saltar pa lomites pels, bueno, que un fa saltar pa lomites pels aires. Aquest cop ha pisat, com dius, mira. un bar de tapes. Lo pròxim ja vaig vaig a la fàbrica. S'ha acabat. S'ha acabat el menjari. S'ha acabat el procés, ja va. Farem el peatge de la vida amb Cadenazo, el disc Maldito, les cançons Cadenazo Beach i Res de Res. I fins aquí, les notícies. Gaudiu de la música. Dame Massacol, sube el rock and roll, empece la fiesta, vamos todos con cadenazo Siempre que vamos a los sitios a tocar, lo primero que hacemos es ponernos a privar, el en intentar, va a fascinar, pero ella sabe que no lo conseguirá Padre Virajo, son sin duda, lo peor de la ciudad, cadenazo rojo y basura a todo el mundo aplastar suba el rock and roll que empiece la fiesta ¡Vamos todos con cadenazos! ¡Ja! Chingu ha corre a la batería sin cesar se cargado un plato el bombó y el goliat Brucu se pone hasta el culo pachara. está bastante claro de que pasan del percal Los cadenazos son sin duda lo peor de la ciudad Cadenazos, rojo y basura a todo el mundo escupirá rock and roll, que empece la fiesta, vamos todos con cadenazo. Hola y bienvenidos a Pasión de Noche. Explíquense, explíquense explíquens, María Carme, ¿cómo te Hola, soy Pizzi, ¿me oyes? <ríe> Quiero hablar con Sandro. Sandro no está hoy. O sea, ha pillado un COVID Llevo 40 minutos aquí esperando <risa> Quiero hablar con Sandro tranquila tenemos la tarifa reducida Vas a pagar muy poco ah, Que no es gratis la llamada <risa> Ah, Juan Que dicen que no es gratis, eh bueno, Que al final lo del niño Que da igual si es cáncer o es una peca ¿eh? que, que llevamos 40 minutos aquí al teléfono ¿eh? Comisiones Obreras Te subvencionan aparte, pero no <risa> Hostia, podrien fer una secció de tarot eh, aquí pensar una secció del tarot, eh? De verte anys i no sabes, que mira bien, però mira